Amikor divatoztam Volt idő, hogy belőtt frizurán volt. A homlokban sűrű frufru, két oldalt a haj az arcba, hátul tupír. Két hetenként kivártam a soromat laci aki a legjobb fodrász volt Budán, remek frizőr és megszállott kártyás. Az utolsó frizura után rohant a kártya szeme alatt másnap a sötét karikák mutatták. Nyerte, vagy vesztett. De akár így, akár úgy a hajamat olyanra csinálta, hogy hogy csak na! A körmömet akkoriban lakkoztam, a számra halvány kámea rúst kentem, a szoknyáim hosszát alaposan megkurtítottam, és ellensúlyozandó könnyet külsőmet, vaskos, francia nyelvű albumokat cipeltem a hónom alatt. Kb. 18 és 20 éves korom közé esett ez az időszak. Utána embéli igyekezetem szállt, pedig akkor még nem ismertem márai mondatát az öltözködésről. Akkor még el se hittem volna. Imigyen szól. Az öltözködéssel egyáltalán nem kell törődni. Az időtájt tájt mival operáltam, de ruhatáram minden darabja mutatós, mondhatnám, szembetűnő volt. Két pár lábhoz simuló lakcsizma, egyik fehér, másik piros, ez adta gardróbom legfőbb kiegészítőit. Ehhez járult három szoknya, comb középigéről egyik mindegyik mini, horgolt színes felsőrészek, fekete meltartó szivacsbetéttel, alapdarabok, egy bőrsarú, egy mokaszín, csomagból szerzett világos kék színű farmer, egy pelerin, szintén csomagból, hatalmas kapucnival. A csodájára jártak, nagyjából ennyi, És ki lehetett hozni belőlük a maximumot, mi kellett hozzá, Gontalan kedély és 18 születésnap. Egy három műszakban dolgozó, érettségizett világot megváltani akaró segédmunkásnak ekkora ruhatár még sok is. A nyár el is ment vidáman, váltogattam a szoknyákat, felváltva hordtam a csizmákat, és ha már elviselhetetlen volt a kanikula, de csak akkor fölvettem a bőrsarut. De jött az ősz, aztán a tél, és nem volt kabátom. Falatnyi, derékig érő sötétkék orkánzsekimet, sorba álltam érte egy importárukat félig illegálisan árusító bolt előtt, a bolgár tengerparton erőszakos módon, a lengyel-magyar barátságra appellálva a Bozsena. Bozsena szőke volt, krakói, és hetven kiló, és láttam, hogy úgy se tudja magára húzni a dzsekimet. Na, majd kötvele jó üzletet krakóban a rineken, füstölögtem magamban, de nem akartam harcolni Bozsenával. Fájdalommal megváltam a pihekönnyű és amúgy teljességgel értelmetlen kabátkámtól, és áldomást ittunk rá az alkonyi bolgár tengerparton, helyi vörösborral. És jó volt. De idehaza nem adtam fel. Fáztam és kabátot kerestem. Akkor még virágkorukat élték az alkalmi áruházak, mint a tenyeremet ismertem valamennyit. A legjobbak között volt a József körúti nagybolt választéka, de lehetett csemegézni a Népszínház utcai üzletben, és talált az ember prima darabokat a Márfirok úti boltban Budán. Hát itt akadt rám rám az erősen leárazott, svejfolt, sötétzöld szövetből készült, barnasújtásokkal díszített átmeneti kabát. Egyetlen példány. Export minőség. Álló gallér, szűkített ujjak, szűk derék, loknis játékos szoknya rész. Első látásra nyilvánvaló volt különleges darab, s mintha rámentötték volna. A Blahalúza tértől egy percre a körúton volt egy szörmebolt. Új fazonokat készítettek, és javítást is vállaltak. Benéztem, lehet -e kapni maradék szörmét. Lehetett, kilóra adták, bagóért. Szép, barnába hajló vörös szörmétből vettem annyit, amennyiből az én svejfolt kabátomat gyönyörűen feljavíthattam. Az álló nyakra, a kézelőgre, és lent körben a rész aljára szörme csíkot applikáltam, még egy csinos kis kucsmára is telt, Na, meg egy bufra! Amikor megláttam magam a tükörben, felsikoltottam a gyönyörűségtől. Egy századelei, jó, legfejebb húszas évekbeli fiatal kisasszony nézett velem szembe. Határozottan csinoska. A kabát annyira különbözött ruhatáram addigi darabjaitól, na meg az utcán látható öltözékek világától, hogy az újdonság varázsától megbabonázva boldogan billegtem benne. A svejfolt kabátot innentől csak muszájból vetettem le. Abban mentem próbára is a műkedvelő csoportba, ahol eltökélt szívvel adtunk hangot mindennek, amivel nem értettünk egyet. És sok ilyen volt. Az utcán, ha nem is át le a forgalom, de mindenki megbámult. Elismerően csettintettek a férfiak, láttam a szemük villanását, a nők félreérthetetlen arcjátéka egyetüzent, hol lehet ilyet kapni? Elégedetten nyugtáztam, a kabát teli találat. Ebben a boldog hevületben léptem be az ajtón, magamban azt remélve, hogy a műkedvelő csoport, amúgy fegyelmezett és harcos tagjai, maguk is felkiáltanak, amikor meglátnak. Ez igen. Nem vettem le rögtön a kabátot, megnézhessék jól, még forgolottam is benne egy kicsit, egészen addig, míg folytott hangon valaki meg nem szólalt. Jobb lenne, ha soha többé nem vennéd fel ezt az irredent maskarát. Tudod, mi van rajtad? Igen, mondtam megszeptemve a téli kabátom, ami ugyancsak átmereti, de nekem jó. Hát ez valami undok polgári csökevény, vedd már le. Így fejezte le csoportunk, ideológiailag tisztánlátó vezetője korai örömöm virágait. Levoltam sújtva. Talán el is sírtam magam. De a kabátot hordtam, míg ki nem kopott a kézelője. A világ világmegváltó csoportot hamarosan otthagytam. Kerestem másikat. Persze világ megváltót Az ember akkoriban alább nevat.